Kapitola 34. Jezero smrti Pándovci trávili v kávětském lese už dvanáctý rok a Indra přemýšlel nad tím, jak by jim mohl prokázat nějaké dobrodění. Král Bohu věděl, že Judištyra se obává karny, především proto, že jeho bojské brnění a náušnice mu poskytují nadpřirozenou ochranu před zbraněmi. Indra se rozhodl, že se promění v bráhmanu a Karnu o toto brnění požádá. Bůh slunce vytušil Indru v záměr a ve snu se Karnovy zjevil jako sličný bráman. Tvůrce dne laskavě řekl. O mocný hrdino, můj synu, přicházím, abych ti dal radu pro tvoje věčné blaho. Poslouchej pozorně. Přijde za tebou Indra v podobě bráhmany a požádá tě o tvoje brnění. Ví o tvém slibu, že nikdy neodmítneš dát milodar. Musíš mu je nějak odepřít. Nabídni mu místo toho něco jiného. Jestli se vzdáš svého brnění a náušnic, jež pocházejí z esence nebeského nektaru, zemřeš v bitvě. S brněním a náušnicemi tě však nedokáží zabít ani bohové. Karna se ve snu zeptal. Kdo jsi, že se tolik staráš o moje blaho? Jsem Bůh nekonečných paprsků. Radím ti z lásky a měl bys dbát na moje slova. Karna nevěděl, že Bůh slunce je jeho otec. Odpověděl mu. Mám štěstí, že Bůh veškerého jasu, jehož denně uctívám, si přeje moje dobro. Z lásky k tobě tě prosím, Nezrazuj mě od dodržení svého slibu. Takové zostuzení by pro mě bylo horší než smrt. O, Surjo, celý svět ví, že se vzdám i života, když o něj požádá bráhmana. Kdyby ke mně Indra přišel jako bráhmana, nebudu schopen odmítnout nic, oč požádá. Sláva byla pro karnu vším. Nikdy by neudělal nic, co by vedlo k pohaně. Dodal. Pokud dám Indrovi svoje brnění, získám v tomto světě nesmírnou slávu, zatímco Indra bude zostuzen. Sláva prodlužuje život a vede na nebesa. Slavný člověk žije dokonce i po smrti, zatímco neslavně proslulé, lze považovat již za mrtvé, přestože dosud dýchají. O Suryo, své slávy se nevzdám ani za cenu vlastního života. Súria odpověděl. Milé dítě, moudrý člověk neudělá nic, co by uškodilo jemu nebo těm, kdo na něm závisejí. Není pochyb o tom, že věčná sláva, po které toužíš, tě bude stát život. K čemu je dobré obětovat své tělo pro slávu, kterou můžeš využít jen zaživa? Mrtvému je sláva k ničemu. Je to girlanda na mrtvém těle. Protože mě uctíváš, hovořím k tobě pro tvoje dobro. Vezmeš-li rozum do hrsti, podaří se ti odvrátit Indru od jeho záměru. Chceš-li se arjunovi postavit v bitvě, nesmíš se vzdát svých náušnic a brnění. Bez nich mu nebudeš schopen čelit. Karnu však stále nepřesvědčil. O bože zářících paprsků! Jsi mi dražší než moje manželka, synové, přátelé a dokonce i já sám. Prosím, chovej mě ve svém srdci jako toho, kdo tě z odaností uctívá a dovol mi jednat podle svého přání. Nemohu se přiklonit k falši, to bych raději zemřel. Se skloněnou hlavou a opakovanými modlitbami tě snažně prosím o prominutí, neboť se nemohu řídit tvými slovy. Arjuni se nebojím. Parašuráma mi dal mocné zbraně. Až přijde čas, porazím Arjunu v bitvě. Prosím, dovol mi, až za mnou Indra přijde dodřet svůj slib. Surya viděl, že Karna zůstane neoblomný. Předpokládal to a již zvážil i náhradní řešení. Dále tedy ke svému synovi promlouval laskavým hlasem. O, mocný, musíš-li dát svoje brnění a náušnice Indrovi, pak bys ho měl požádat, aby ti neoplátku dal něco i on. Uctí ho příjemnými slovy a věnuj mu svoje brnění pouze výměnou za jeho neomylnou střelu. Tato zbraň dokáže zničit jakéhokoliv nepřítele. Budeš-li ji mít, zůstaneš nepřemožitelný. Požádej ho oni, Jí jmenuje se šakty. Surya náhle zmizel, Karna se probudil a přemýšlel o svém snu. Po koupeli se obrátil člen k vycházejícímu slunci se sepjatýma rukama. Řekl slunci vše, co se stalo v jeho snu a z nebe se ozval hlas. To vše je pravda. Úžaslý Karna se vrátil do svého paláce a každým okamžikem očekával Indrův příchod. Po několika dnech vstoupil Karna v poledne do Gangy, aby tak jako každý den uctíval boha slunce. Po každé, když skončil uctívání, přicházeli k němu bráhmanové a prosili ho o milodary. Nikdy nikomu nic neodmítl. Teď k němu přišel v podobě bráhmany Indra. Když před sebou Karna spatřil zářivého asketu, řekl. Si nejvíš vítán. co ti mohu nabídnout. Jestli si přeješ, mohu ti darovat vesnice, krávy a krásné dívky ozdobené zlatem. Žádný z těchto darů si nepřeji, odpověděl bráman. Můžeš je dát těm, kteří o ně žádají. O bezříšný, si-li věrný svému slibu, pak si z těla vyřízni svoje brnění a náušnice a dej mi je. To je vše, co si přeji. Karna si uvědomil, že má před sebou Indru a odpověděl. S radostí ti dám, cokoliv si přeješ, ale proč žádat jen o moje brnění? Místo toho ode mne jí dostatek bohatství, aby uživilo tebe i ty, kteří na tobě závisejí do konce tvého života. Karna se všemožnými způsoby snažil odvrátit Indru od jeho záměru, ale Bůh dal jasně najevo, že chce pouze brnění. Nakonec Karna řekl. Bez svého brnění a náušnic, součástí mého těla, stvořených z nebeského nektaru, zemřu v bitvě. Proto se jich zdráhám vzdát. Přesto vím, že jsi Indra a přicházíš, aby pomohl pánu jako pán bohu, bys měl naopak ty udělit požehnání mě. Proto, ó dévo, prosím, abys mi výměnou zabrnění dal své požehnání. Indra odpověděl. Než jsem přišel, Súria vytušil moje záměry a nepochybně ti všechno vyzradil. A ti tedy po tvém. Kromě mého hromoklínu požádej o cokoliv. Karna požádal o střelu šakty, o které se zmínil Súria. Indra se na okamžik zamyslel a odpověděl: Vyvolal jsem tuto zbraň a dám ti ji hned poté, co mi dáš brnění, ale činím tak pod jednou podmínkou. Když tuto střelu vypustím, zabije stovky mých nepřátel a opět se mi vrátí do ruky. Ty ji však budeš schopen vypustit pouze jednou, aby zabil jediného mocného nepřítele. Až bude tvůj nepřítel mrtvý, zbraň se vrátí do mojí, nikoli do tvojí ruky. Karna vážně. Přeji si zabít jen jediného mocného nepřítele. Zdám tvůj touhu, ale toho, jehož chci zabít, chrání vznešená bytost, pán Krišna. Nepochopitelný nárajen. Ať už je to jakkoliv, dej mi svoji zbraň, neboť bude jistě schopna zabít jakéhokoliv lidského nepřítele. Potom si vyříznu z těla brnění, ale žádám tě, abys zabránil znetvoření mého těla. Budiš. Protože si přeješ zůstat věrný pravdě, tvoje tělo nebude zízveno. Opět získáš svůj nynější sličný a zářivý vzhled. Karna si i hned začal ostrým mečem odřezávat brnění. Bohové i démoni, kteří viděli, že se Karna i přes všechnu bolest usmívá, řvali jako lvy a byli na nebeské bubny. Na Karnu, který si sněl brnění a náušnice a zakrvácené je podal Indrovi, se snesl déšť nebeských květů. Potom dal Indra Karnovi svoji zbraň se slovy. Nepoužívej ji, dokud se neocitneš v nejvážnějším nebezpečí. Jinak zasáhne tebe. V zápětí na to Bůh vylétl na oblohu. Byl přesvědčen, že splnil záměr Pánovcu. Pádovci zůstali po zbývající období jejich vyhnanství v lese u Dwajtavanu. jen krátký čas do doby, kdy se měli přestrojit a ukrýt na poslední rok, 13. Přemýšleli, kam by měli jít. Jednoho dne, když seděli a rozmluvali ve společnosti Rišiu, přišel za Judištyrou očividně soužený Bráhmana Vysvětlil, že nějaký jelen zachytil dřívka, která používá k rozdělávání svého posvátného ohně a odnesl je do lesa. Dřívka, spolu s mojí naběračkou a dalším náčiním byla svázaná v uzlíčku a ten se jelenovi nějak zachytil na parozích. O hrdino, musím je dostat zpět, aby se moje oběť nezastavila. Judištěra Bráhmanu uklidnil. A okamžitě se svými bratry vstal, vzali si luky a pustili se do pronásledování Jelena. Přestože na něho vystřelili mnoho šípů, nepodařilo se jim ho dostihnout. Zvíře rychlými skoky zmizelo v lese. Bratři se unavili a byli zklamaní. Přišli k velkému baniánu a posadili se v jeho stínu. Nakula řekl s těžkým srdcem Judištyrovi. V našem rodě nebyla cnost nikdy obětována a nikdy jsme nepodlehli lenosti. Také jsme nikdy nikomu nic neodmítli dát. Jak nás tedy mohlo postihnout toto neštěstí o králi? Judištyra položil svůj velký luk na zem. V tomto světě nemá neštěstí konce, milí bratře. Nevždy jsme schopni zjistit jeho příčinu, protože to je vznešený bůh darma, kdo rozděluje plodicnosti i hříchu. Býma se zamračil. Tato pohrova spostihla, protože jsem nezabil dušá sanu, když přivlekl draupadý do sněmovní síně. I já nesuvinu, za naše současné neštěstí. Protože jsem Karnovi neoplatil ta krutá slova, která toho dne vyřkl. Dodal Arjun. Já jsem také vinen, řekl Sahadeva. Měl jsem zabít šakunyho při hře v kostky, jakmile tě začal podvádět o králi. Judištěda se otočil k nakolovi. V tomto lese je horko. Rychle vylez na vysoký strom. A rozhlédni se, jestli v okolí není nějaké jezero. Tvoji bratři jsou unavení a žízniví. Až se osvěžíme, můžeme se rozhodnout, co dál. Nakola vylezl na nedaleký strom a rozhlédl se. Zdá se, že poblíž je voda, zavolal. Vidím něco, co vypadá jako jezero a slyším křik jeřábů. Když se Nakula svezl po kmení dolů, Judištěra řekl. O sličný bratři, jdi a přines pro všechny vodu. Nakula vysypal z několika toulců šípy a zanechal svoje bratry o samotě. Brzy přišel k rozlehlému, průzračnému jezeru, pokrytému lotosy a lekníny. Poklekl na břehu, a chystal se napít, když tom zaslechl hlas z nebe. O dítě, nepij tuto vodu. Toto jezero je moje a nikdo se nesmí napít jeho vody, aniž by nejprve zodpověděl moje otázky. Nakula se podíval kolem sebe, ale nikoho neviděl. Měl velkou žízeň a tak na onen hlas nedbal a napil se ze spojených dlaní. Jakmile se voda dotkla jeho úst, padl mrtvý k zemi. Po nějaké době, když se na kula nevracel, začal být raz nepokojen. Požádal sahadévu, ať se ho vydá hledat. Sahadéva sledoval bratrovu stopu a také přišel k jezeru. Když na jeho břehu uviděl mrtvého Nakulu, přemohl ho zármutek. Dotkl se bratra a hledal známky života. Na vypadal, jako kdyby hluboce spal. Nestratil svůj tělesný lesk, ale srdce mu nebylo ani nedýchal. Sádeva vstal a nevěděl, co si počít. Pocítil nesnesitelnou žízeň a přistoupil tedy k vodě, aby se napil. Když poklekl, Zaslychl z nebe stejný hlas. Nepij vodu z mého jezera. Napřed odpověz na moje otázky a potom se můžeš napít. Sahadeva nedokázal těmto slovům věnovat pozornost. Jeho žízeň byla nesnesitelná. Napil se chladné vody a stejně jako bratr padl mrtev na zem. Když Judiš viděl, že se téměř po hodině ani jedno z dvojčat ještě nevrátilo, řekl Arjunovi, ať jde zjistit, co se stalo. Arjuna postupoval obezřetně, s lukem připraveným ke střelbě a taseným mečem. Našel dvojčata ležet na břehu a zachvátila ho bolest. Přiběhl k ním a poklekl u nich. Nejevily žádné známky života. Ardžunařas. Kdo je mohl zabít? Nikde nebylo vidět stopy zápasu. Rozhlédl se a viděl jen stromy kývající se ve větru a vodní ptáky na hladině jezera. Sešel k vodě, aby utišil svoji žízeň, a z nebe opět zazněl onen hlas. O párto, nepokoušej se napít této vody. Je moje. A ty si ji můžeš vzít jen poté, co odpovíš na moje otázky. Arjuna zavolal do nebe. Ukaž se mi a zabraň mi v tom. Až budeš provodán mými šípy, již takto mluvit nebudeš. Okamžitě vystřelil nespočet šípů, které posíleny mantrami dokázaly zasáhnout neviditelný cíl. Arjuna pokryl nebe šípy, šipkami a oštěpy. Hlas opět promluvil. Tvoje námaha je marná, Arjuna. Odpověz na moje otázky, nebo po napití vody zemřeš. Arjuna nevzal tato slova vážně, napil se vody a padl mrtev vedle svých bratrů. Další hodina již téměř uplynula a Juríš teda pocitoval rostoucí úzkost. Nyní poslal Býmu. O trýzniteli nepřátel, sedíme zde už dlouhou dobu a čekáme na své bratry. Myslím, že by se měl najít a přivézt je zpátky. Já počkám zde. Býma přikývl, vstal a rychle se rozběhl stezkou k jezeru. Když tam uviděla ležet své tři bratry, ohromilo ho to. To musí mít na svědomí nějaký mocný rákšasa. Arjunu a dvojčata by těžko mohla zabít nějaká obyčejná bytost. Býma vzal v úvahu, že bude muset brzy čelit hrozivému nepříteli. Nejlépe bude napít se trochu vody a zahnat před bojem únavu. Pádův syn se běhl k vodě a nebe si se opět rozlehl hlas. O dítě, nesnaž se napít z mého jezera. Nejdřív je zodpověz moje otázky. Býma si pomyslel, že hlas musí patřit tomu, kdo zabil jeho bratry a rozlobeně se rozhlédl. Ta hanemná bytost bude svého podlého činu brzy litovat. Nedbaje varování, Bíma ponořil obličej do vody a pil. A stejně jako jeho bratři, padl i on mrtev k zemi. O samocený judištěra čekal a čekal, ale když se Bíma s Arjunou nevraceli, jeho mysl naplnila neblahá předstucha. Nepovažoval za možné, že by mohli být přemoženi v bitvě. Kde tedy jsou? Možná u jezera nalezly nebeské slasti a společně si jich užívají. Ne, ti by určitě nezanedbali svoji povinnost. Vždyť přijali jeho pokyn a vědí, že je čeká. Také stále ještě nezískali zpět brámanovo náčin. Muselo se stát něco, co jim zabránilo v návratu. Judištěra se plnou obav vydal po lesní stezce. Cestou k jezeru míjel stromy obsypané modrými a červenými květy a v uších mu znělo švitoření ptáků a bzukot včel. Spěchal a zakrátko dorazil k jezeru, kterému připadalo, jako by sem bylo přemístěno z Indrova sídla. Pokrývali ho lotosy a kolem rostly rozkvětlé stromy a mnoho různých lesních květin. Na břehu onoho nádherného jezera však Judištěra na zemi spatřil svoje čtyři bratry. Připomínali čtyři lokapály, kteří na konci věku spadli z nebes. Judištěra přiběhl k bratrům a klesl vedle nich na zem, Těžce dýchal a ronil slzy. Hlasitě naříkal a jeho hlas se odrážel ozvěnou od vysokých stromů kolem jezera. O Bímo s mocnými pažemi, přísahal si, že v bitvě zlomíš Duryodanova stehna. Jakou cenu má nyní tento slib? O Arjunu, jak to, že tady ležíš? Lidské sliby mohou na prázdno, ale co sliby bohu? Slyšeli jsme přece, jak ti všichni nebešťané provolávají slávu a prohlašují, že dobudeš zpět naše ztracené království. Nikomu se nepodaří porazit ho v bitvě, zněla Indrova věžba. Jak se to mohlo stát? Moje srdce je nepochybně z kamene, když mi při pohledu na něco takového ještě nepuklo. Judyš teda hleděl na svoje nehybně ležící bratry a byl žalem bez sebe. Nějaký čas naříkal a jeho mysl byla naprosto zmatená. Postupně se mu podařilo se ovládnout a zamyslel se nad celou situací. Kdo mohl zabít tyto velké bojovníky? Nikde nebylo po bitvě ani stopy. Jejich těla byla bez jediného šrámu. A vypadalo to, že padli k zemi v nějakém hlubokém bezesném spánku. Judiš teda si pozorně prohlédl jezero. Možná ho nechal vyhloubit do Ryodana a naplnil ho jedem. Bý mu ale nemohl zabít žádný jed. Možná, že se kurovci spojili s asury, aby pánovcům přivodili smrt ale který Asura by se mohl postavit Arjunovi, který sám přemohl Niváta Kavači? Judištěra se rozhlédl. Nikde neviděl žádné stopy. Arjunavi šípy ležely rozházené po zemi, ale nikde ani kapka krve. Bylo nepředstavitelné, že by Arjuna nezasáhl nepřítele. On, který nikdy nevystřelil šípy nadarmo. Judiš teda uvažoval, že bratry musela přemoci nějaká mocná bytost bez hmotného těla. Prohlédl si je zblízka. I když vypadali jako metví, nestratili barvu a jejich rysy se také nezměnily. Jejich duše byly jistě stále přítomny, přestože životní příznaky chyběly. Zdálo se, že jejich životní sílu odstranil zevnitř samotný bůh smrti. Judištěra o tom byl přesvědčen a napadlo ho, že když vstoupí do jezera, přijde pravdě na kloup. Právě to jezero je příčinou smrti jeho bratrů. Judištera sešel k vodě, schodil ze sebe brnění a ponořil se do jezera. V zápětí zaslechl tentýž hlas, který hovořil i k jeho bratrům. O dítě, nepij tuto vodu, toto jezero patří mně a chceš-li se napít, musíš nejprve zodpovědět mé otázky. Judištěra se pátravě rozhlédl. Kdo jsi? vykřikl. Jsem jeřáb živící se mechem a rybami. Tvoji mladší bratři nedbali na moje varování? A tak jsem způsobil, že padli do spárů smrti. O králi, pokud nezodpovíš moje otázky, staneš se pátou obětí. Judíš teda se udiveně rozhlížel. Na větvi stromů poblíž jezera spatřil jeřába. Jsi šiva nebo nejpřednější z vasů? Nebo jsi marut? Není možné, aby pták zabil tyto čtyři hrdiny podobného rám. O nejsilnější ze silných. Dosáhl si toho, čeho nebyly schopni ani bohové, gandarvové či asurové. Nevím, kdo jsi, nebo co je tvým záměrem, ale chtěl bych se to dozvědět. A také se bojím. Moje srdce se trápí a mysl je zmatená. Řekni mi prosím, proč zde žiješ a co si přeješ. V tom se jeřáb před judištirovýma očima proměnil v obrovitou, hrozivě vyhlížející bytost. Její velké rudé oči byly protažené do špičky a zářila jako slunce. Hromovým hlasem prohlásila. Jsem jakša, nikoli pták, sláva tobě. To já jsem zabil tovoje mocné bratry kvůli jejich vlastním chybám. Přestože jsem jim zakázal napít se vody z jezera, nebrali mě vážně. Ten, komu je život drahý, by se neměl pokoušet zmocnit této vody násilím. Jezero je moje a jeho vodu si lze vzít pouze po zodpovězení mých otázek. O jakšo? Nechci si brát to, co je tvoje. Pokusím se odpovědět na tvoje otázky, jak nejlépe dovedu. Prosím, ptej se, na co chceš. Jakša se začal judištěry dotazovat. Co vysvobozuje duši ze zajetí ve hmotě? Kdo je jejím společníkem, kdo průvodcem na duchovní cestě a na čem duše spočívá? Duši povznáší poznání nejvyššího pána. Božské vlastnosti jsou jejími společníky, dharma průvodcem a spočívá na pravdě. Co činí osobu učenou? Jak dosáhne toho nejvznešenějšího? Jak získá druhé já a pomocí čeho o králi zmoudří? Osoba získá učenost studiem v. Díky Askezi dosáhne toho nejvznešenějšího. Inteligence je jako druhé já a služba starší mi obdaří moudrostí. Jakša se potom ptal na všemožná témata. Od světské moudrosti přes poznání týkající se zbožnosti až po duchovní záležitosti. Judiš teda je všechny bez zaváhání zodpověděl. Nakonec Jakša řekl, jsem spokojen, Odpověz na moje poslední čtyři otázky a vrátím jednomu ze tvých bratrů život. Kdo je v tomto světě šťastný? Co je nejúžasnější? Co je v tomto světě nového? A jak lze nalézt věčnou cestu zbožnosti? Judištira se se rukama odpověděl. Ten, kdo není zadlužen ani není ve vyhnanství, kdo žije skromně a jí prosté jílo ve vlastním domě, je šťastný. Nejúžasnější je, že navzdory tomu, že každý den odchází do sídla smrti nesčetné množství tvorů, člověk se přesto považuje za nesmrtelného. Novinkou je, že v tomto světě, který se podobá kotli, Jehož ohněm je slunce, dny a noci palivem a měsíce a roční období dřevěnou vařečkou jsou všichni tvorové vaření časem. Věčnou cestu zbožnosti lze nalézt jen v srdcích velkých mystiků. Jak se usmál? Všechny otázky si zodpověděl správně. Řekni mi, kterému z tvých bratrů mám vrátit život? O Jakšo, oživ Nakulu, který je vysoký jako damaroň a zdobí ho široká hruď a dlouhé paže. Jakšo byl překvapen. Býma Sena je pro tebe jistě důležitější než Nakula, o králi. A Arjuna je tvoji hlavní oporou. Proč žádáš, aby byl oživen Nakula? Ten, kdo obětuje cnost, je sám zničen odpověděl Judištev. A toho, kdo cnost chrání, na oplátku zase chrání cnost. Proto ji vždy pečlivě zachovávám. Velkou cností pro mě je vyhýbání se krutosti. To převyšuje každý světský zisk. Prosím tedy o nakulu. Kuntý i mádrí jsou pro mě stejné. Kuntí ve mně má stále ještě jednoho syna, ale mádví teď nemá žádného. Toužím se zachovat stejně k oběma svým matkám a žádám proto o v život. O synu Pánduo. jelikož považuješ odmítání krutosti za nadřazené zisku i touze, nechť ožijí všichni tvoji bratři. Během jakšových slov ze země vstali všichni čtyři bratři, jako by se probudili. Cítili se osvěženi a neměli vůbec žádný hlad ani žízení. Judištěra se potom zeptal Jakši. Kdo jsi o vznešená bytosti, která přijímáš podobu jeřába řába? Vyjev mi svoji pravou totožnost. Jsi Bůh? Možná si sám můj otec. Judištěra hádal správně, a jakša odpověděl. Opravdu jsem tvůj otec, o nejlepší z potomků Baraty. Věz, že jsem darma. Přišel jsem, abych se s tebou setkal. Sláva, pravda, sebeovládání, čistota, upřímnost, rozdávání milodarů, skromnost, vytrvalost a a celibát jsou moje údy. Lze mě dosáhnout odmítáním krutosti nestraností, mírností, askezí, čistotou a pokorou. Všechny tyto vlastnosti máš, milý synu. Přízní osuduj si ovládl svoji mysl a smysly a následuješ čsnost. Chtěl jsem tě vyzkoušet a jsem plně spokojen. Požádej mě o požehnání a udělím ti je. Ti, kdo jsou mi trvalé oddáni, nemusí nikdy zažít neštěstí. Judištěra se svému otci uctivě poklonil a řekl. Mým prvním přáním je, aby Agnihotra Bráhmany, jehož zápalná dřívka se ztratila, nepřišla na zmar. O synu Kuntý, to já v podobě Jelena jsem odnesla ta dřívka. Vrátím ti je. Požádej o nějaké jiné požehnání. Judíš teda se důkladně zamyslel a řekl. Dvanáct let našeho života v lese již uplynulo. Třináctý rok musíme prožít v utajení. Prosím zařiť, ať nás během té doby nikdo nepozná. Budiš. I kdybyste chodili po do světě bez přestrojení, nepoznají vás. Díky mojí přízni se vám podaří přežít ve Virátově městě na Zapřenou. Nyní si vezmi tato dřívka na rozdělávání ohně a požádej mě o další požehnání. Nejsem spokojen s udělením jen těchto dvou. O, Judištyro, měl bys vědět, že jsem tě splodil. Vidura, tvůj přítel a dobrodinec, je také mojí částí. Darma podal Judišterovi dřívka a ten odpověděl. O bože bohu, stačí mi, že jsem tě spatřil. Abych tě však potěšil, přijmu ještě jedno požehnání. O pane, zajistě, abych dokázal překonat hrabivost, pošetilost a hněv a aby moje mysl byla vždy nakloněna rozdávání milodarů, askezy a pravdě. Darma se usmál a řekl. Těmito vlastnostmi jsi od přírody obdařen o synu Pándua, již nyní si s tělesněním cnosti, ale tvoje přání splním. Bůh potom zmizel a zanechal pět Pándouvců stát na břehu jezera. Ti se pak úžaslí vrátili s bráhmanovými zápalnými dřívky do svojí poustevny.